Ola betean behin, Goiener, kooperatibako kideak etortzen dira gure estudiora, informazioa berriak ekartzera gaur gurekin, eh, Xabier, loihartea erratxaldeon. Eta, ben, oso, e, ekimen interesgarria ekarri diguzu, e, azken egun hauetan, e, jakindugu, nola, Goienerrek e, sinatu duen akordio bat, hainbatik ikastolarekin, energia, garbia, sortzeko, Eta gainera bueno, denoki irabazten ateratzeko nola bait esateagatik ez da bai, kastolak, e, bai kooperatiba osoa eta mo, planeta. esanen genuuki azken finean, ezta? Horre, ba, zuen ez da. Horre zuen erreginen artean e, instalakuntza garbiak jartzea dago ezta e, energia garbia sortzeko prozesuak abiaraztea eta orain e, eskuartean dauka zuen hau, Horietako bat da, ezta? Kontaigo zu ziatsmeatz, zer daia indozuena? Bai, e, bueno, gure energia, ez, energia en demokratizatzeko bide honetan guretzako estrategikoki oso garrantzitsua da gure energia propioa sortzeko ekimenak bultzatzea. E, energia propio hau sortzeko, bueno, bide desberdinak ja horratu ditugu, honezkero bi instalazio hidro hidroelektriko edo baditugu. Eta honelako honetan, ba, bueno, esan bueno, bezala ikastolekin adostu ditugun e, mor Euskal Herrian e, banaturik dauden 5 ikastolekin akordioa sinatu dugu eta akordi honetan eh sustatu berduguna, ba izan berda, beraien teiatuetan eguzki instalazio fotovoltaikoak instalatu beraien metrokarratu ez, edo erabilgarriak diren alik eta e, azalera haundien aprobetsatuz, instalakuntza haundiak eginez, eta e, ba, energiaren zati bat beraien autokontsumora zuzenduko den bitartean, soberakin energetikoa beste ba, kooperatiba kide eta kontsumitzaie guztientzat banatua izango da. Horixe. E, beraz e, olako proiektu bat e, jarriko duzue martxan eta modu honetara aprobetsatuko dira e, ikastola horietako teleatuak urte osoan zehar esanen genuke. Klaseak daudenean eta klause, klaseak ez daudenean ere bai ezta. esate Esatebaterako udagarayan, akaso e, garaidik egokiena e, energia fotovoltaikoa sortzeko, ba, plaka horiek segituko duten lanean eta jasoko duzue eh? energia hori ere bai ezta. Bai, e, alde teknikotik ikusita, ikastola batek bere instalakuntza propio egin nahiko balu oso potentzia txikiko instalakuntza bat egin beharko luke aliketa bideragarritasun eh, ekonomiko gutxienekoa lortzeko diozunagatik udan gehien sortzen den momentuetan neguzkiak gehien jotzen duen momentuetan beraiek oso kontsumo bajua dutelako ta autokontsumoak hori sustat hori bultzatzen du sortu eta bertan kontsumitzeak momentu horretan kontsumitzeak eh, dauka benetazko sekretua Modu honetan, lortzen duguna ere da, bai kastolari, bai kastolaskok, e, beraiek kontsumitzen duten energia, ere erdia baino gehiago, sortuko da, beraien teiatu propioetan. Eta e, realitatean, egia esan da, urte oso zehar kontsumitzen duten energia, baino, bagian, berro, uneko bat gehiago, sortuko da guztira, instalatu nahi diren, instalakuntza huetan. E erikinak Gastola haienak erik dira noski, baina instalazioak e, kasunetan e, Goienerrek jarriko ditu eta Goienerrek kudeatuko ditu. Orduan? Eh bai, bon e, Goienerrek Nafarkop, dela Goienerko kooperatibako sorkuntzarako kooperatiba, Goiener taldeko sorkuntzako kooperatiba, eh gu izango gara Nafarkop izango instalakuntza honen promotore, Goiener Nafarkop izango instalakuntza honen ingineritza. E, instalatzaile kolaboratzaileen bitartez egingo ditugu instalakuntza hauek eta e, bueno, bere bizi, bizi osoan e, Nafarkopekoen e, nafarko jabegoa izango du eta guk eraango dugu ere mantenimendua bertan egon daitezkeen arazo guztiak. Beraz e, ikastolak ez dauka inongo hasierako inbertsiorik egin beharra, ez dauka inongo gasturik eta baleen hilabetetik ja E, bere energiaren zati bat aurresten joango da. Beraz, erraztasun eh, guztiak, eman dizkiezue ikastetxe hauei, e, ja funtzionatzen azteko. E, au, alde oso interesgarria izanen da, noski, ba, nola aurreztu argiaren fakturan, hori oso gai interesgarria delako mundu goziaren zat, baina honek, noski, badu, beste alderdi bat, eta bada alderdi pedagogikoa, azken finean, ikastetxeak dira, eta hori ere oso garrantzitsua da, ez da, ba, transmititzea e, aurrei gaztetxoei egi bazer den energia garbia. E, bai, aurrei ez ez, ez ezik, ez ezik e, gizarteari ere, bai, eh? kooperatiben artiko elkarlan horretan, azkenean e, gizarte bera propiore delako, ateratzen delako iragazten, eta diozume zela umeak aurrak, ez, ikasleak, ikastola hoietako ikasleak bertan, beraien e, ikastetxean bertan izango dute nola, e, kontsumitzen duten energia, beraiek propio sortzen ari diren bereia enteiatuan. Eh, honetarako e, plan pedagogiko bat eh jorratu nahi dugu ikastolekin, ikastola guztiekin elkarlanean eta bertan ba, bueno, e, gure aurrak az daitezela energia berriztagarriak e, momentu txiki-txikitatik, ba, gaur egun e, mobiliarekin ohituak dauden bezala, ba, energia berriztagarriakin ere oitu daitezen uh -huh. e, beraien gure etorkizunera begira. Hori da, eguzki plakak ezaitezela izan hori interneten edo hauskalonon ikusten diren gauza urrun batzuk, baizik eta ikastolan bertan, sapaian bertan dauzkaunak guri energia emateko, ezta? da? Hori da. Eta seinatu duzue berazia akordio hau e, ikastolekin e, Euskal Herri osoko ikastolak, Nafarrak ere, badira, hor. Bai, eh Hego Euskal Herriko e, lau lurraldetan e, sinatu ditugu e, ikastolak, e, Tutera, Tolosa, e, Txarri, e, Bermeo eta eta Gasteizeko ikastolekin sinatu ditugu akordioak. Hauek izan dira lehen ikastolak horrelako e, baitalekuntza mota hauek mm -hmm. jorratu bad ditugunak, eh instalatuko ditugunak, beste hainbat ikastola ere bad ditugu ja, e, zain bigarren bat e, egiteko zain, beraiek ikertu, eta e, bueno, pues orain ikasi dugun, edo praktikan jarri behar ditugun e, arlo guztiak, ba, beste ikastoletara ere bideratzeko mm -hmm. ideia daukau. Ez bakarrik ikastoletan, udaletxe, enpresa, eta horrelako beste hainbat e, eskola, edo beste hainbat e, zentruetan, edo en ere e, bidera bideratu daitekein modelo bat eh diseinatu dugola pentsatzen dugu. Hori da, alde batetikan eh ba, etxeetakoa, aurrera doa, ez da, bere martxan doa bere ezaugarri propioekin eta bestetik ba eh etxebizitzak ez diren zentro abuetan E, nolabait e, ba, plan bereziak egiten dituzu ezta? E, aproveitzatzeko eta kontuan hartuta eta temporalidadea eta e, erabilpen orduak eta gara jaksintzu diren, mm -hmm. eta bar, eta bar Bai, hori bai, alde batetik mm -hmm. e, autokontxumora bideretatuko zerbitzua mm -hmm. e, norberak bere energia propioa sortzeko e, bidea erreztu eta dimentsionamenduak eta teknikoki horrelako laguntza hori ematen zaio nafarkopetik bere bazkidetza osoari Eta, bero, bestalde batetik ere bilatzen duguna. Ez nahi, goiener kooperatibatik eh, kontsumitzen den energia guztia ba, sortzeko helburu horretan malanean gabiltzen. Uh -huh. Aizu eta beste kontu interesgarri bat, eh, instalakuntza hauek eh, martxan jartzeko finantziazioa behar dan oski, eta horretarako leio bat zabalduko duzue eh? eh, nafarkop kooperatibako kideen artean, diru ekarpenak egiteko. Konta eguzu, hori nolakoa da? Zuk jartzen duzu dirua eta horren trukeze jasotzen duzu. Bai, bai, hauek finantzatzeko modua, horrela, horrela, egitea, bueno, ez landu denuen hasiera-hasiera batetik, bi leiho zabaldugen itoen 2018an, e, eme ez dugu sorte hori izan. E, lan handia gonbelako atzetik e, modelo hau e, definitzen, eraikitzen eta bueno, ba honetan eskatzen duguna da baita bazkiedettzari ba, gure energia propioa sortzeko bide horretan beraien ekarpen ekonomikoak egitea. E, Kuk eskaintzen duguna da beraien dirua banku batean banketxe batean geldirik izan partez e, askotan ezakigula ez banketxe auk zer egiten duten gure dirukin, bakk eskaintzen diguna bazkide hauei da beraien dirua gure kooperatibaban jarri. gure kooperatibak e, bermatzen die diru hau inbertitu behar dela proiektu e, bideragarri, ekonomikoki, jasangarri e, engurumenarekiko, etikoak direla ere, ez direla lurzail batzuk erabili behar edo ez dela ezerri zorratu behar energia bat sortzeko, baizik, eta e, bueno, askotarako erabiltzen ez den azalera bat erabili bat dugula, teiatu bat, energia sortzeko, eta e, eta gaina, etikotasun eta helburu horrekin, ez gure energia propioa sortzeko helburu horren lanean, eta honen truke, ekarpen ekonomikoa honen truke, E, bueno, asamblean adoztu urtero urtero urtero, asamblean adoztuko den interes bat ematen da. Gaur egun 102 biko interesa ematen zaio sari moduan e, ekarpena eginduen bazkide horri bat diru horren truke. Beti ere ezin izango da ekarpena bazkide bakoitzak ezin izango du lei horretan edo instalakuntza hauek finantzatzeko eskatu behar dugun eskatu dugun diru guztian, diru guztiaren 102a baino gehiago. Mm -hmm. Kasu honetan asko dirudien arren, e, lareun mila euro eskatu ditugu. Eta lareun mila hauek, gehienez, bazkide batek, gehienez sortzi mila euro, bihuneko bia, sortzi mila euro, eurotako ekarpena egindezak. Mm -hmm. Eta gutxienezkoa eun eurotako ekarpena, gehienezkoa e, sortzi milako eurotako ekarpena. Eta honen truke, ba, urtero, uneko biko interesa e, maten, sarituko geniak. Hori da bankoek ematen dutena, baino gehiago. Ba, ez na oso nahiz oso aditua, nola zerematu dute, bai ustudu baiet. Ba, justudu. ni, ni adituan naiz, eta bueno, suizan ditudan kontuetan. Ja, aha, oso, no. Ba, badak izu, ba, izu, ba, izu, aukera hobea da. ongi beraz, hau dena ja aurkestu berria duzue, noiz hasiko e, da, noiz hasiko e, zarete jalanean, edo nola da doa kontu hori, egutegia nola doa? Bueno, lehen, lehen pausua beti izaten da eskatzen den diru hori jasotzea ez? E, oso horik e, lotzea e, beti ere lariun milan ezta lariun mila, ez, mila euro izan e, proiektu hauek diren duten sozial kutsu honekin e, bere ala lortzea espero gure aurreik uspenan guztutilea batean horrela lariun milio euroak elkartuko ditugula eta bere ala hasi izango dugu behiz zalakuntzauek egiten beti ere pentsatu Eskola ikastola batean eginmar ditugula aurrak daudela eta instalakuntza hauek egiterako momentuan aurra, aurroiek bertan ez egotea e, garrantzitsua deritztzeugu ba, do zein arriskuek egiteko. Orduan e, bueno, lehen zatean, e, leheneko segurazki bi instalakuntza a horrela seiatuuko garate santuan egiten Ete santuan pazzko astean bitarte horretan bi aste horietan instalakuntzak egiten eta beste hiruak bauda partean egingo genituzke Primemeran momentu bost ikastola daude hor e, baino lehen aipatu zun bezalase hau zabalgarria da ez da ikastla ikastetxe udaletxe enpresa gehiagotara oso eredu interesgarria delako eta orain arte e, oso gutxi jorratu dena ez edo bat ere jorratu ez dena. Ni hau sartuko nintzateke esaten ez dagoela merkatuan gaurrehun Estatu mailan horrelako zerbait eskaintzen duen beste inor? Uhum. Bera, zoixe, ba, bide berriak zabaltzen, hortxe, goiener, lanean. Ba, Javier Lojarte benetan eskerrik asko, gurean izateagatik eta saltzeagatik zertan datzan akordio berri hau, eta bueno, kontatuko dibozu, zera Dale. moduz, instalakuntzak eta, Oso, no. eta hori dena. Eskerrik asko. Zu, Zuei haukera goe emateagatik.